iertate-ți sunt păcatele tale? Când sunt iertate păcatele tale? Când le-ai spus? Mereu avem, acea, mereu avem această, ca să spunem, inconveniență că omul crede, repet, că omul crede că spunând un păcat se denaturează în fața sau în imaginea. Nu e adevărat. Simplu, Exact, nu ca la testul de minciuni, ca e o vrăjeală. Dacă îți pulsează inima de frică, deja e de clar la Trebuie să fiu nonșalant ca să negativă. El lucrează cum vor ei. Atât. Domne, am greșit. Așa, așa, așa, așa. Câte porunci avem în decalog? Zece. Hai să o luăm pe prima, Iubești pe aproape? Nu-l iubesc pe aproape. Își cinești, părinții? Uneori da, uneori nu. Și o să mă întrebați când da. Când le faci cinste, Și când nu, când îi găsești la azil. Nu? De ce nu? Să cloc să scap de ei. Dacă îi iubeai, nu? Stătea creangă tânără lângă rădăcine. Nu pleca aiurea. Trei. Să nu-ți faci chip cioplit. Avem câte un chip cioplit, un BMW X6, un Lexus 25, adică ne legăm inima de lucruri pe care muncim o viață să le avem, vorba aia, românul nu trebuie să aibă casă, mașină scumpă, Deci ce? Că așa e, e românul, așa vrea el. Când iese pe stradă, toată lumea se întoarcă capul. Cine-s eu? Tu ești. Patru. Să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Hmm. Dumnezeii noștri simpli. Mâncarea, băutura, distracția, viața mondenă, nepăsarea, lenea, uitarea. Avem câțiva idoli pe care îi îndrăgim. Și acum intrăm la lucruri sensibile. Să nu furi. Sincer vă spun în calitate de slujitor și mi se pare absurd să vă mint. În societatea noastră, dacă ar fi să aplicăm, aplicăm decalogul, ar trebui să-l corectăm și să scrie așa, așa, e prost cine nu fură. De ce? Pentru că începând cu organul central, statul, care începe de la taxa pe aer, pe respirație, pe transpirație, pe fum, pe asta, ce de la mașină, fumul, noxele, pe papuci, pe încălțăminte, pe mâncare, pe curent, pe apă, pe toate, plătești taxă. De ce? Că statul are nevoie de o taxă, îi trebuie un buget. Și atunci, tu ești nevoit să te strecori și să păzești această părâncă cu atâta acrivie încât să și trăiești și să nu-L superi pe Dumnezeu. Și aici, în situația de față, se aplică Metoda riscului. Hoțul neprins e om cinstit, repet, repet, hoțul neprins e om cinstit, sau hoțul necinstit îi porc, de ce? Fură fără scrupule și nu-i pas. Ștai ce face? Șeful șef, patronul patron, ministru ministru, parlamentarul parlamentar, deputatul deputat și cu el, tu ai ridicat mâna sus, el s-a pus pe scaun, tu execuți și el comandă. De ce v-am dat exemplul ăsta? La porunca aceasta a decalogului să nu furi, lucrează trei lucruri. Conștiința din om, pe care am avut ocazia, asta nu vă spun ca să mă laud, că și eu sunt ticălos, pe care am avut ocazia să o văd cu ochii mei în lumea simplă de la țară. Poate mai avem băbuțe de 60-70 de ani. Eram copil și erau pe la o goare popușoi de fier. Și am venit cu 4-5 popușoi în sân. Și am zis la bătălina mea, zic, fă-mi popușoii ăștia fierți. s-a holbat așa la mine cu niște ochi și a întrebat, dar ăștia de unde i-ai luat? Zic, dintr-un ogor, când veneam cu vaca. Da ei prășit tu, ei sămănat tu, ei rărit tu, i-ai avut grijă de ei? Nu. Te duci i -i duci și arunci de ai luat și dacă stai pe pupușoi, l la noi pe ogor. Și a fiert popușoi de la de acasă. De ce? ca să înțelegi că în porunca de conștiință să nu furi, înseamnă să nu-l rănești pe aproapele tău și pe aproapele tău îl poți răni așa, demonstrându-i în mod, nu spun în ce mod, într-un mod în care tu i arăți că îl respecti sau nu îl respecti. Și cum îl respecti? Lui îi dai 1.500 de lei salarul minim pe economie, iar tu 300 de milioane de salari, că ești patron, maximul pe economie. Deci, tu din ce muncă treci? Din munca celui pe care îl umilești. Și ai călcat porunca să nu furi, ce mai departe, să nu curvești. Cum o fiști cu curvia asta? Poți fi desfrânat și să te însori să ai soție, Poți fi celib fără să fii destrânat, și atunci ești un geniu, ești un ilustru plăcutul Dumnezeu. Poți să fii un, din asta cum se cheamă, un maciu care prostești fetele, dar plătești pentru că orice păcat se plătește, mai devreme sau mai târziu, și atunci se cheamă batjocoră de templul lui Dumnezeu și spune Apostolul Pavel în epistole, cine păcătuiește în trup nu îi să iartă, numai celui ce păcătuiește afară de trup, adică tu n-ai voie să batjocorești trupul celuilalt, pentru că porunca iubirii pe care a dat-o Dumnezeu la Cana Galileea a fost să-ți iubești soția ta. Deci toate taina vorbește doar de dragoste și de iubire. De consumul artificial de femei sau de consumul ieftin, cum, numim, cum îl numim noi, obscen, din asta, sexualitate, prostituție, nu există în Scriptură. Și atunci când acest lucru, plătești, mai devreme sau mai târziu, nu se știe când. Deci, iată în coporuncă. să nu uciz. simplu de tot. Dacă eu vreau să distrug un om, cum e acum ziarul, îl bârfești trei zile și la ai i-ai pus echestrul și l-ai i-ai proptit conturile și l-ai l-ai dat afară de la serviciu și l-ai i-ai deschis un proces care nu se mai termină și l lași baltă într-un sertar la procuratură sau la judecătorie și la ai nenorocit, deci ai omorât de viu. Dacă vrei să nu-l omori pe aproapele, și vrei să-l lași viu, este proverbul acela care îl spune Scriptura, nu mie a O, omule, ce nu vrei tu să vezi bărna din ochiul tău și vezi paiu din ochiul propriului. Trebuie să medităm mult la aceasta. De ce? Că Hristos de o finețe. Știți, când vorbim de Hristos, trebuie să ne cutremurăm, îi e greu, pentru că El e modelul absolut. Ați văzut cu câtă finețe și Pavel îl emite, dar Hristos o spune primul. Cine să crede curat să arunce cu piatră? Vedeți? Asta dacă noi am învățat, n-am păcătuit, n-am ucide, n-am desfâna, n-am măgonisit strâm, n-am mărturisit strâm, ca astea sunt următoarele două porunci, și n-am răvni la lucrul altuia cu vicleșul. Dar noi nu avem conștiința și neavând conștiința, lipsește din noi Dumnezeu și atunci, Hristos, pentru că e fiin și cum să cade, și e bun și blând și drept, a zis așa, dacă vă credeți curat, aruncați cu piatra. În schimb, Iisus n-a stat degeaba. A vindecat slăbănogi, nu unul, mii! Când se apropia câte un drept să dea cu piatra, el scria nisip cu degetul păcatele lui. Ăla le vedea și fugea, lăsa piatra jos. Și așa unul, și așa altul, și așa altul, și așa altul, până Hristos a spovedit toată turma de drepți care vreau să omoare curva. Și la urmă, vedeți inteligența divină în ce constă? Femeie, unde-s ai? Nu știu, Doamne. Ei, dacă ei te-au iertat și nu te-au ucis, deci nu te-aș ierta și eu? Ierta-te-ți în păcatele tale, să nu mai greșești. Deci vedeți ce îi spune Slăbănovului? ar trebui să te oprești. Adică punct, ai văzut ce înseamnă, știi ce înseamnă, cunoști ce înseamnă, oprește-te. Gata, ai măsura greșelii. Ce spune Apostolul Pavel, mai frumos ca Hristos și mai blând, deși el trecuse prin multe traume sufletești datorită stilului lui de zbir, târa creștinii, omorai, ucideai, maltratai, Pentru că el a fost păzitorul legii cele vechi. Și ce face? Toate mi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Să punem mintea la contribuție și să vedem ce folosește trupul sau ce distruge trupul. Aici trebuie să avem grijă la slăbănăgeală. Pentru că în Evanghelie acest cuvânt, fiule, nu orice vorbă, fiule, cum să mă, mă numească pe mine Hristos, fiu, când eu sunt ultimul bunoi, sunt creația lui, botezului, dragostea lui, harului. Înțelepciunea Lui, sănătatea Lui, vederea Lui, ochii Lui, eu nu pot să le arunc acestea pe foc. Nu pot să le, nu pot să le iau de la mine, Îs ale Lui. Eu, dacă aș fi Dumnezeu, vă spun o glumă acum, nu sunt o luați de bună, știți cum e aș pedepsi pe aceștia care nu cred în Dumnezeu sau o fac pe atei? Le-aș lua puterea cuvântării, să nu poată vorbi. Să facă ca maimuța, ca rața, ca vițica, ca vițelul, ca mielul, ca cățelul. Să... Părinte, nu știu ce-am fac ca toate animale nu-i fi om. De ce? Pentru că atâta timp cât ești om și ai putere cuvântătoare, Hristos se în tine. Hai să respectăm această demnitate divină prin care Dumnezeu a făcut separația între om și făptura necuvântătoare. Să ne adresăm lui cu cuvântul. Doamne, milostiv, fi mie păcătos. Așa spunea vameșul când a început postul. Doamne, milostiv, fi mie păcătos. Dacă putem face treaba asta, am reușit. L-am convins pe Hristos că locul lui e noi. Și la finalul Evangheliei, că v-am obosit. Nu știu de fi avut chef de vorba azi.